Bona nit, són dos quarts d'avui i esteu escoltant Ràdio Metropol. De ben segur que de petits amb algun amic us vau arribar a dir allò de serem amics per sempre i clar que també veu arribar a pensar que mai més us separaríeu dels vostres companys de col·le. Però va venir l'institut, després la universitat i la feina i els temps i la gent van anar canviant. Ara, sembla mentida, com amb una mica de ganes i la voluntat de no perdre la pista es poden arribar a mobilitzar tantes persones per un cop l'any tornar a viure aquells dies on les va feien una a punta de llapis i a goma d'esborrar. mècres 18 de novembre de 2009 i que us parla Albert Segura en el 8è Ràdio Metropol de la temporada. Setmana sense futbol i amb un temps ben estrany, entre ells un estiuet de Sant Martí tardà. Oi que sí, Norma Vidal, bona tarda. Bona tarda, doncs sí, porten dues setmanes dient que entrarem en l'estiuet de Sant Martí i la veritat és que feia un fred que et mories. Sí, sí, el fet que sí. Que, no sé, jo... En fi, més enllà de la climatologia, que aquesta setmana hem sabut que si hi ha crisi, la gent el que vol són diners. Així ho ha assegurat el ministre de Treball, Celestino Corbacho, en una visita que ha fet a la ciutat de Terrassa, on ha dit que les famílies i les empreses volen resultats d'immediat per tirar endavant en el seu dia a dia. Vaja, que aviam si els bancs estiren i donen crèdits, que sembla que els costa. Això és una evidència que em sembla que molts de nosaltres estarem d'acord. A Cerdanyola, per altra banda, comença la campanya de desamientització. Darrere d'aquest nom tan complicat hi ha una idea molt clara, que tothom que tingui a casa seva taulats, dipòsits o qualsevol cosa d'amiant se'n pugui desfer sense que això posi en risc la seva salut. Operaris de l'Ajuntament es desplaçaran fins al lloc i ho desmuntaran tot per després dur-ho a un punt verd situat a les afores del municipi, Camí de Sant Cugat. I a Terrassa, la cocapital del Vallès Occidental, l'Ajuntament vol refer l'Hospital del Tòrex. Doncs sí, l'alcalde de la ciutat Pere Navarro ha explicat que el seu objectiu és incloure dintre dels projectes del Fons Estatal d'Inversió Local de l'any vinent la rehabilitació d'aquest antic hospital situat al nord de la ciutat. Un hospital una mica, una mica tètric, eh? Doncs pues sí. Tot el que estem treballant la rehabilitació de les façanes, de la taulada, per protegir al màxim l'edifici i evidentment per millorar el seu aspecte exterior, de tal manera que l'edifici pugui quedar llestit perquè quan hi hagi doncs, empreses que necessitin una part, es posar en funcionament una part de l'interior de l'edifici encara que les altres parts doncs, puguin estar tancades no? i la notícia de la setmana és aquesta, que segurament us preguntareu què és aquest xoroll? Doncs, ah, això senyors i senyors era una bossa de patates i el que estic menjant jo, doncs, patates fregides. Uh -huh. Doncs sí, ens caldrien dues bosses, si volguessim fer cas a un estudi que han elaborat un grup de científics britànics que asseguren que dues bosses de patates és el que ens falta a diari en la nostra dieta uh -huh. i que el nombre de calories utilitzades per elaborar aquestes dietes està equivocat. Fins avui els experts recomanaven ingerir 2.000 calories a les dones i 2.500 als homes, però ara els científics creuen que podem menjar més felicitats mm -hmm. en concret un 16% més i una mitjana de 400 calories mm -hmm. això equival a dues bosses de patates xips o bé a una hamburguesa amb formatge mm -hmm. uh, una hamburguesa amb formatge ara sí la fotria mm -hmm. això ho diuen els britànics oi? Mm -hmm. què passa amb això? doncs no, no. Les autoritats britàniques havien guardat les dades al calaix tenint en compte les elevades taxes d'obesitat del país, però que l'informe s'ha publicat a través del diari The Times. <ríe> que llestos, aquest The Times. Ah, doncs, doncs molt bé, doncs escolta'm, ostres, la veritat és que ara venen... Els patates ara entran bastant bé. Doncs no, sí. Ah, me'n recordo, la Sílvia Tarragona, com feia jo de la nit dels ignorants, uh -huh. es passava la nit menjant patates. Ah, sí? Mm, sí, sí. Ah, doncs si vols passem als programes menjant patates. Això <ríe> em sembla molt a la Lídia. molt bé, doncs... Um, Dalma Vidal. Bueno, me'n vaig. Ens veiem dimecres que bé. Molt bé, que vagi bé. un bon profit. Mm, Adéu-siau. Adéu-siau. I aquesta setmana una de Vampirs i parlem amb una persona que és un chupasaangre, Sergi Calle, molt bona tarda. Sí, un chupasaangre. No és que un chupasaangre. Sí. cosa ah, Qui qui, qui ens estigui escoltant pensarà que ets un funcionari o que ets gestor, no, ah, well, no per l'ajuntament, bueno, sí, també és veritat. Aquí no veieu, eh? no veieu. Aquí no el veieu, treballa a l'ajuntament de Manlleu, amic, sí. En fi, Sergi, aquesta setmana deia allò del xupa i allò de tot plegat perquè aquesta setmana s'estrena més aviat sí, s la segona part de la saga Crepúsculo Luna Nueva sí, New Moon, que fins ara Luna Nueva en espanyol, era, o sigui, era una pel·lícula de Howard Hawks era, mm -hmm. un clàssic, era una obra mestra del cinema i ara, serà ara això. Luna Nueva té una altra connotació amics, sí, amics. és la segona part d'aquesta saga terrible de la qual el seu protagonista es veu que deia que s'havia de desintoxicar de fans Eh? Sí, que setmana ho llegia en un no sé quin diari de que deia que estava massa fart de, de les fans i diu, ah, me, me tengo que quitar no, no? Aquest teoria aprofita perquè quan s'acabi, o sigui, et queden dues pel·lis després ningú se'n recordarà de tu Exacte, perquè, dir, eh? perquè això sí, va ser molt maco perquè va venir un dels actors sí. i hi havia una bogeria de Ah! quan dic, aviam, perdona, ningú sap qui és aquest nano. Aviam. No, però bueno. No ens enganyem, vull dir, què ha fet aquest nano? Són tot, perquè ho hem mirat a la intermoïdata base. Va fer Solitud? Eh? Solitud? Sí, Solitud. Era el, nano, era el nano de Solitud. Sí. Ah, molt bé. Saps sí, aquell sí. que hi ha moment que el dona en Ginebra? Sí. Doncs aquest. Ah, molt bé. Perquè, o sigui, però les nenes ja criden, que dius, perdona, però si no sabeu qui és, o sigui, perquè suren en aquesta pel·li, però què us dona? Que... Oh, és igual, és igual. Sergi, quan fes la tercera, o si sigui, ja s'hem d'anar tu i jo i, i la gent es que som algú, ja està. Ah. Estava allà. Ah. 啊 en fi. Bueno, i escolta, i aquesta setmana tenim una curiositat dels cartells del nostre país, no? Sí. <ríe> és molt bo, Una curiositat molt estranya. Ara, Com comencem. Posem en situació la gent, estem parlant de la pel·lícula 2012. 2012, una pel·ícula que, o sigui, és que no penso anar a veure, però, però mai de la vida. Jo l'he anat o sigui... a veure aquest dissabte, però ja sí. a veure aquesta pel·lícula. Vaig pagar 7 euros per anar veure aquesta pel·ícula i 14 perquè érem dos, o sigui que... O sigui, i més les crispetes. No? Més les crispetes, no, més la listo. beguda, evidentment. Coca-Cola no, perquè les duies de casa, no, no, no, no la la cosa és així, o sigui, jo eh, un dia estava preparant una secció d'aquesta de Sina, uh -huh. i vaig veure que hi havia una sinopsi sobre aquesta pel·lícula que no enquadrava amb el que veia el, el trener, i vaig dir, amic Albert tu que has vist la pel·lícula, té veure això que llegiré ara amb la pel·lícula atenció, eh? diu Sinopsi, a més diu thriller, o sigui, com, o sigui sí, thriller, pot ser sí. uh, d'aventures, o pot ser... No, no, no, no sé. és un thriller, sí, sí. Un thriller? Sí, sí. En fi, diu, un grup de científics d'un centre d'investigació obre un portal a un univers paral·lel. Un d'ells contacta amb el seu doble amb l'objectiu d'obtenir les claus per evitar l'apocalipsi anunciada per la profecia maia per l'any 2012 amics <ríe> Aviam, que, que hagi vist la pel·lícula ja sabrà que, que bueno, en fi, ja o sigui, només de per si que aquesta sinopsi és ciència-ficció exacte, ciència-ficció <ríe> és el gener que el més greu és que hi ha varios cinemes que clar, corren ara aquesta entenc, sinopsi la, veient, veient aquesta sinopsi és normal que sigui un thriller no, no, sí, no, algú n'heu pensat això ara Déu no, no, però a veure realment jo no sé qui hi ha darrere de, de, de la gent que escriu això o, o més enllà, més enllà ja ens plantegem del de, cinema que hagi posat aquesta no, el, el cinema que hagi posat aquesta cosa jo jo ho entenc perquè va cada dia a internet i, i copia el, el text que hi ha text o sigui, però és un text que, que corre per internet dir, sí. és la sinopsi, dir, no has no de fer gaire més història no? Mira, jo ara mateix acabo d'obrir la, la web del puntvallès.com sí. que és el cinema que tenim aquí a Cerdanyola del Vallès sí. a, bueno, al municipi del costat, i diu textualment una aventura èpica sobre el catadisme global que, segons una profecia maia fa que l'any 2012 s'acabi el món i que mostra l'heroi que lluita dels seus supervivents. Ah, això està escrit eh? o sigui, aquí que ha una persona sí, que al mínim sí, no l'ha escrit o que almenys s'ha quedat fora veient per la estilas aquelles dels cinemes, sembla <laughs> no, que, però, que però tots negre? els altres. O sigui, jo, jo he fet una recerca. Jo o sigui, aquesta sinopsi, jo crec que és el que vaig dir. va dir, s'ha va ser una quan arroden les pel·lícules es creen aquests, aquesta mena de de de, de, això, de teasers, no? sí. I queden posibilitzats. Clar, normalment tenen a veure amb la pel·lícula final però a vegades no tenen a veure i en aquest cas és un... però s'anarà <ríe> aquest... quedant, quedant, quedant i ningú s'ha preocupat de dir, ah, però això és veritat, o sigui, la pel·lícula final és això, jo vaig veure i ja, que dic, això no encaixa és lamentable, sí, eh? No m'arrisco, jo passo dic, faig el tonto i parlo d'una altra cosa també tractant-se de Roland Emmerich, això podia ser, no? Vull dir... sí, sí, no podia ser, perquè ell de fet quan va vendre el dia de maanyana, sí. va dir vull fer Independence Day 2, van dir, ah oh, sí, sí, toma dinero toma dinero, mm. i després, poc a poc, ell va anar transformant aquell guió d'estraterrestres de sí. en, en el tema del canvi climàtic, no? que és volia portar. Mm -hmm. però va dir, clar, si jo un estudi dic, vull fer una pel·li sobre el canvi climàtic al igual, no? Et donen ja. diners? Sí, sí. En canvi va fer vull dir que segurament ja devia ser això Ell, dir. ell va dir, jo quiero destruir algo importante Ja m'he carregat cargado la Casa Blanca m'he carregat cargado l'Empire State, ahora me quiero cargar Habrá puntos paralelos? Sí, por supuesto Habrá dobles? Sí, claro, sí. <laughs> claro. Es que, més, Segur que el tio, sapés que hi ha imatge, hi ha un episodio del Simpsons i amb això acabem Sergi Calle sí, sí, sí. hi ha un episodio del Simpsons que es veu al, al Ron Howard en un estudi de cinema i diu me quiero hacer cine, diu, lo siento pero esta idea es muy mala diu, tengo otra idea, es un robot que se se hace amigo de un pastel <laughs> estás dentro otra vez <laughs> <tot> de pasta <laughs> un sac de diners no la imatge bona seria, bona igual, bona. seria igual però amb el Roland Emmerich seria igual que jo Roland Emmerich el respecto per altres coses no? sí, sí, dir, sí. ser un director que bueno, no admiro miro però el respecto perquè aquesta peli no la penso una no veure no, no vull, no vull. Bueno, 2012 amb John Cusack Danny Glover i, i Woody Harrelson que per cert que per cert, dins de poc que estrena pel·lícula també al nostre país, eh? Sí, vilen, ja han pagat. Ja però, però vull dir una, una frase final. Endavant. La pel·lícula bona d'aquesta setmana és un lloc d'on de quedar-se. Uh -huh. Que quedi clar, perquè clar, estem aquí parlant de pelis dolentes i la bona no l'hem esmentat. Eh? Un lloc d'on de quedar-se. Ja està. Đons molt bé, doncs vaig, bueno, doncs per enllaçar una mica, la Laia ens explicarà uns quants llocs d'on de quedar-nos aquest cap de setmana, eh? Molt que sí. Bé, molt eh? Bé. Pues vinga. vinga, que vaig veure Sergi Calle. Si sí, la setmana que I ja que arriba dimecres, segurament ja tenim tots la mirada posada cap a dijous divendres i al cap de setmana, aquests dos dies màgics que la majoria del món, almenys els, la majoria de mortals, ens agrada passar a casa o fent coses que no sigui treballar. Laia Llobet, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda, Albert. Tu què? Tu també ets de, de cap de setmana esvergir-te una mica, no? Passar una mica de la feina. Home, sí, tant. És necessari, no creus? Home, jo crec que sí. Almenys dos dies a la setmana? Aprofitar per, per desconnectar i sortir. I tant, i tant. I aquest cap de setmana què tenim? Perquè em sembla que també ve farcit de firetes i també d'alguna cosa així una mica curiosa, per dir-ho d'alguna manera. Sí, mira, començarem primer de tot per... Volem riure una mica i anem al festival de teatre d'humor uh -huh. que es fa a Mollerussa i es fa durant aquest cap de setmana, dels dos dies, i es pretén acostar al teatre d'humor així en el en general i a més a més doncs, donar a conèixer aquest, aquest teatre. Uh -huh. Per cert, que qui vulgui també riure a Terrassa aquests dies s'està project... fent l'obra, comença aquesta nit s'està fent l'obra Petita Feina per a Sovell. És una obra també amb tres pallassos, un d'ells el reconeixereu perquè té un paper ben del pla, però bé, bueno, també és una, una proposta pel cap de setmana. L'he puntat ara que ha sigut això d'humor, m'han recordat, tu? De Mollerussa, doncs sí, Mollerussa ja aprendria a eh, un festival de teatre on hi participaran diverses companyies, ja sigui de Catalunya com de, de l'estranger. Uh -huh. D'altra banda, també tenim la fira medieval de Lloret de Mar, que també és llorant els dos dies d'altra setmana, i una mica Lloret retorna en aquesta època medieval i transforma tot el que és el seu casc antic en una fira medieval amb actuacions musicals, amb malabars, amb jocs i amb actuacions teatralitzades. Uh -huh. A més a més faran una demostració d'ofisis i també hi hauran, bueno, unes quantes parades on podrem doncs, comprar productes artesanals. Perquè la gent que pensi que Lloret és només alcohol i fiesta, doncs no és només això. No és només això, també té altres coses. Molt bé. A banda, també tenim la Fira d'Artesania a Oristà durant el diumenge i vindria ser una mica el mateix, serà una fira d'artesania amb demostració d'opis i parades artesanals i es farà durant tot el dia. A més a més, durant el decurs de la Fira hi trobarem una animació pels carrers i a més es podrà visitar la cripta pre i el Museu Roca Guinarda de Terrissa Catalana. I a més a més hi haurà una exposició de coses fetes a mà pels avis del poble. Vull dir que, bueno, pot ser interessant, també. No? Molt bé, doncs sí, sí, tant. D'altra banda, amb més fides d'aquestes tenim al Mercat d'Antiguitats i de les Arts de Tàrrega, eh, durant el dissabte. Tenim la Festa de la Barema al Penedès, que és durant el diumenge, i el que es farà és celebrar al final d'aquesta temporada, on ja s'acolla el raïm i ja s'acaba doncs, la Barema, no? Uh -huh. I des de, bueno, un punt així curiós. Hi ha la Diada del Llagostí. La Diada del Llagostí? Sí, a Sant Carles de la Ràpita, uh -huh. el 21, i bueno, durant el 2 de la setmana, serà la setmana al llagustí, del 29, el 20, el 21 al 29 de novembre. Uh -huh. I en aquesta jornada doncs, podrem gaudir de la cultura més culinària i marxista d'aquest marís, i els restaurants que participen ens doncs, oferiran mm, diferents tipus de preparació d'aquest marís. Uh -huh. A més a més, altres aquicitats adicionals que, que podrem trobar. Molt bé. Curiós, nom, no? Sí, no, no, menys curiós és si que ho és, si que ho és. Això on dius que ho fan? A Sant Carles de la Ràpida. Sant Carles de la Ràpida, va, va, va, perfecte. Doncs molt bé, alguna cosa més o què? Mira, per últim, així destacat, tenim el Mercat de la Terra, ah? Esquirol. Esquirol, això és Osona. Es diu Osona. Bueno, és el diumenge 22 i bueno, hi haurà una exposició en venda de productes gastronòmics i haurà una feta d'artesania també, uh -huh. hi haurà un servei de bar amb una taverna, hi haurà una exposició de carros. De carros. De carros. Uh -huh. I infa, inflables pels més petits. Per la canalla, molt bé. I durant tot el dia, també. Uh -huh. Doncs molt bé, doncs aquí eh, per tots els gustos. Tu, pel qui vulgui riure, pel qui vulgui omplir el pap, el qui vulgui passejar, estar amb la família. Sí, sí. déu nhi un cap de setmana carregadet, tu. Hi coses a fer, hi coses. Que es quedi a casa perquè ho vols. Sí, sí, la veritat és que sí. Doncs aviam, ara que el Xavier segur ens expliqui una mica quin és el temps que ens farà i, i a veure si també ho podem gaudir. Aviam, si és doncs. Doncs molt bé, Laia, que vagi bé. Fins dimec Doncs això mateix, Xavier Segura, bona tarda. Bona tarda, Albert. Bona nit ja a aquesta hora. Exactament, podrem fer les coses que comentàvem amb la Laia o, o què? O farà fred, farà ploure, què passarà? No, no, no, es podrà fer i depèn de l'hora amb màniga de camisa perfectament. Maniga de camisa. Sí, sí, sí. Està bé, aquest mes de novembre està bé, eh? Aquest mes de novembre està sent quasi setembre. Uh -huh. Excepte a les nits, deu-n'hi-do, eh? Uh -huh. I mira, que aquest, aquest mes en principi havia de fer fred, havia de ploure... Sí, sí, les revisions de ver termini, bueno, mitjà termini a l'octubre, donaven aquest mes, en, en vista un trimestre, donaven aquest mes com un mes plujós, uh -huh. tan plujós. I bé, ja, ha estat un... bueno, si cada pota em porta perquè ni ha plogut ni, ni res, és que no ha res. Al contrari, vent sec, ara fa calor, no plou... I, i pel que es vega de moment no sembla que hagi de canviar la cosa aquest mes de novembre. Uh -huh. A curt termini aquest cap de setmana ens pots explicar una mica exactament perquè pel que dius hi haurà bonança, no? Sí, sí, sí, és molt ràpid perquè no hi ha gaire dir, perquè més o menys es manté la tònica com aquests dies. És a dir, véns al sud, molt eh, fluixos, no els mirarà soltament no gaire bé, és més lliure marinada a les tardes, però tindrem, a, tindrem aquesta invasió, diguéssim, del sud-oest, d'aire càlid, d'Àfrica, que portarà més mala visibilitat, amb molta humitat a l'ambient, la, que poden provocar boires a, a aquí a les planes, a la plana de Baredes, per exemple, i, i bé, aquesta, aquesta bombolla d'aire sembla que ens acompanyarà tot el cap de setmana, i després ja diem, es mantindran igual o fins i tot un... podrem pujar una mica més, de moment màximes que es mantindran entre els 20 i 23 graus de tota la comarca, o sigui, una situació atípica que segurament batrà rècords a... a, a... Bueno, els observatoris meteorològics perquè no és normal que a mitjans de novembre tinguem màximes de 22-23 graus, no plogui i a sobre, que aquesta monança. Sí, sí, doni-do. I, I és la tònica que es mantindrà els propers dies i de moment a llarg termini no es a molt llarg termini sí, però no es poden fiar perquè cada dia els mapes canvien i de moment vistes fins al dimecres que ve, per exemple, la tònica es manté igual amb, amb aire bastant cal, càlid a l'ambient i tot, o sigui es, es manté la cosa bona, en a cap, a, pel cap de setmana però malament en el sentit que, que la gent estàs apropant a l'hivern i això no s'acaba mm -hmm. i recordem-ho que el cap de setmana aquest passat han obert ja les primeres estacions d'esquí si no arriba sí. tampoc ja em diràs a mi com faran a l'hivern aquesta gent van aprofitar el mig metre de la neu que va caure, si arriba, mig metre que va caure la Masella Molina i estacions d'aquestes de, de la Cerdanya, uh -huh. però vaja, que, que ja veies, la gent allà, la gent que ara no estava esquiant anava bastant, no, no molt tapada, saps? I la neu, ja et dic, vull dir, segurament es, estava fent ja aquesta uh -huh. setmana. la nit mmm, no es gela gairebé a, a muntanya, o sigui, molt malament, molt malament en aquest sentit. Uh -huh. Però que si la cosa es porta bé a principis de desembre, doncs, encara se salvarà a l'inici de la temporada, però vaja... Molt malament, comparat amb l'any passat, que a aquestes alçades ja havia potser metre, metre i mig de neu a moltes zones del Pirineu, aquest any, de moment, eh, esquí i encara estem pensant en la platja. Uh -huh. I escolta una cosa, un apunt astronòmic perquè aquest cap de sa, aquesta nit passada, vull dir, hi ha hagut un fenomen d'aquests que ha trobat masses si és que ho sabien, perquè clar, hi havia molta gent que potser se li ha escapat. Sí, sí, es tracta dels leònids. Què és els leonids? Doncs és com una pluja d'estrelles, però no ha estat una pluja, sinó l'han qualificat com una tempesta d'estrella. Mm -hmm. Per què? Doncs perquè mm, s'han calculat que en alguns moments s'han arribat a l'hora 200 uh, uh, meteors uh, alhora. Déu-n'hi-do, eh? Mm -hmm. no? sí, sí. Tot? Tot i que el, el punt àlgic es trobava al, a, la, a la franja de, de l'horitzó. Vull que costava veure millor en un lloc elevat, sense contaminació lumínica, però vaja, que, que ha estat un espectacle, perquè qui ho hagi pogut veure. Aquesta nit hem tingut molt mala visibilitat aquí al Vallès I és una pena perquè, déu-n'hi-do, la pluja d'estrelles que hi ha hagut aquesta nit. Eh. Mm, sí, sí, una una per cosa, per tot bé, perquè la Terra s'ha creuat amb, amb una estela que va deixar un meteorit l'any 1400-1500. O sigui, I encara dura. I encara dura i ens ha arribat aquesta nit. O sigui... Sí, sí. és el que té l'astronomia en aquests etats que, que no deixen de, de sorprendre uh -huh. i tant doncs molt bé Xavi, assegura ens veiem dimícats que, que ve amb més novetats sobre el temps a veure si ja d'una punyetera vegada canvia no? a, veure, a veure, i bueno, uh, us recomano ara, sí, uh, com no hi ha a fer meteorològicament parlant uh -huh. us recomano que els vespres mireu cap a, a l'oest perquè les postes de sol són realment precioses ara amb, amb aquests núvols, uh, núvols als prims que hi ha una posta de sol gruguenca un de d'apropa de... El sol rogent, pluja i vent, que viuen. ni pluja sí. ni vent, però el sol rogent, que és, és molt guapo de veure, ja ho haureu vist aquests dies aquí a Montcada, però a Déu, us ho recomano. Doncs avui anem tard, però demà sí que no ens ho perdrem. Eh, cap als vols de les 6, més o menys, que és quan es pon el sol, allà estarem mirant cap a l'horitzó. Molt bé. Vinga, Xavier, que vagi bé. Vinga, també. I fins aquí al Ràdio Metropol d'aquest dimecres que un cop més us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calla i Laia Llobet i Albert Segura, amb la voluntat que us haguem pogut fer una estoneta de companyia. Segurament alguns de vosaltres sou a casa amb família esperant l'hora de fer el sopar, i d'altres probablement no espereu ningú, però tot i això, cada setmana intentem que tots plegats ens puguem donar un cop de mà, ni que sigui anímicament, i us agraïm de tot cor que ens escolteu perquè no hi ha res tan bonica vegades que algú s'aturi i t'escolti mentre parles. Per tornar-vos aquest favor, si ens voleu fer arribar cap hist història... Aquí estem per servir-vos a l'adreça mail radiometropol arroba catalunyacomunicació.cat I avui una d'aquestes històries cícliques en el temps que ens ofereixen la banda de Sant Cugat, la porta dels somnis, en la celebració dels seus cinc anys d'història. És l'anèssima cançó d'amor. Que tingueu una molt bona setmana. Matropolefa em